Немало було випадків, коли благословенні Богом діти були претендентами на золоту медаль після закінчення середньої школи, а на екзаменах їх навмисно так ганяли, запутуючи, щоб вони провалилися і не могли отримати доброї оцінки. Та з Божого благословення такі все ж володіли мудрістю і знаннями, що заслуговували саме вищої оцінки, а отримували занижену. В той час... Як і інші, які не були віруючі, з гіршими знаннями отримували високі оцінки і поступали у вищі учбові заклади. А нашим віруючим, які добивалися права десь поступати на навчання, школа видавала дуже погані характеристики, щоб на їх підставі не прийняли таких на продовження навчання. Як десь хтось з віруючих і проривався та поступав в інститут чи університет, то вже під час навчання у вузі, тобто вищий учбовий заклад, такому не давали змоги закінчити його. Ідеологічні розбіжності віруючого студента з марксеско ленінським вченням Приводили до того, що такого студента ще до закінчення вуза відчисляли знання, видаючи йому тільки справку, що такий-то студент прослухав такий-то курс і все. Такий документ не допомагав десь влаштуватися, працювати по заклику душі, на що хотів вивчитися, а навпаки шкодив. Перед шукачем роботи вставало питання, чому вас відчисляли з вузу? Виходить, ви віруючи, і цього було досі. Навіть на якісь маленькі курси нашим дітям порою неможливо було поступити. Наприклад, мій син Любомир вже був дорослий, закінчив середню освіту, працював на підприємстві і хотів перед армією поступити на курси шоферів, щоб в армії мати цю професію, та його не допустили до навчання, тому що він син батьків сектантів і не комсомолець. Це ставало перепоною для продовження навіть незначного навчання. Всюди приймальна комісія тільки глянув документи, і перше, що запитує, це те, чому ви не член ВКСМ, зрозуміло умовою, чому ви не комсомолець, і все. Ви вже неблагонадійні, з вами не обережся проблем, ви наш ідеологічний противник. І ми не можемо вас зарахувати на вуз. Що таке комсомолець? Ви в Америці, можливо, і не розумієте цього. Я поясню. В ЛКСМ – це всесоюзна ленінська комуністична спілка молоді. Як состояти в цій спільці молоді, коли ленін безбожник і комуністи безбожники? А це всесоюзна спілка молоді члени, якої по своєму віку ще не можуть бути комуністами, але вже погоджуються з комуністичним курсом. Готує себе такий для того і тільки жде того віку, у якому вже можна стати комуністом. А поки що, в дожиданні того, вони мали свій устав, мали своїх керівників у кожному гурті молоді, це секретар комсомольської організації, а над сіма мільйонами цих гуртів по всій країні в кожному районі був районний комітет комсомолу, в кожній області обласний комітет комсомолу, далі республіканський комітет комсомолу, а після всесоюзний. Це все було сильною згуртованою організацією, потрібною безбожному урядові, яка була вагомою одиницею структури держави і користувалася абсолютною підтримкою уряду. Вони всі мали комсомольські білети. Це як ще один паспорт. Навіть по розміру і формі майже одинакові. Такий білет відкривав їм всюди дорогу до кращого життя. Вони були довірені люди держави, а християнська молодь ні за що не сприймала того світогляду і не йшла в їх ряди, і те було для неї проблемним. Я в незлічених випадках моїх сутичок з цією проблемою дуже легко виходив з неї переможцем, в той час, як інших довго мучили, склоняючи їх вступати в Косомол. Щоб перемагати, потрібно наступати. А якщо ти тільки охороняєшся, і то з недовірою, що переможеш, то і не переможеш. Ворог відчуває твою малодушність і не відстає в надії перемогти». Мене, коли припирали до стіни, щоб я вступав в корсомол, я кожен раз впевнено говорив, як я можу бути членом такої спілки, в якій в одному пункті її уставу серед обов'язків членів цієї спілки потрібно оголосити, що я буду вести антирелігійну пропаганду, в той час, як у мене, релігійні переконання. Хіба вам потрібні такі люди, які б вам обіцяли одне, а в душі мали інше? «Знаю, що вам таких не потрібно, а я є переконаним віруючим, і хоч скільки б ви мене не переконували, я залишуся при своїм». І дивився я їм безстрашно сміливо в очі, так, що вони бачили, що то дійсно буде так. Ще щось трохи пробували мені казати, але я впирався в своє, як той віслюк, що далі не піде хоч би його». Можуть тягнути його і двоє, і троє, щоб потягнути за собою, він аж сідає задом до землі, упираючись ногами, і не піде. Так і я робив. Вони дивилися у мої очі і бачили мене дійсно, як впертого нерозумного віслюка, і губили охоту томити себе зі мною. А я залишався вільним до других сутичок з іншими, які чекали впереді. Десь в кінці 60-х років. Коли нашу церкву ще відвідували вчителі з школи з метою контролю, чи не приходять на зібрання школярі, серед них був один вчитель, який вчив у школі дітей німецької мови. Ми називали його німцем. Він був не росіянин з якоїсь іншої національності, яка жила, мені здається, під Польщею, і був вихований по-релігійному, навіть вчився в якісь духовній семінарії. Але коли прийшли в їх місцевість до влади комуністи, то він як шкільний вчитель підпав під їх вплив і став атеїстом. І я хочу про цю людину розказати трохи більше, щоб ви, діти і внуки, знали те, що знаємо ми, що було доказано в нас надії, що Бог однаково рахується з людьми. Ті, які про нього не чули, не знали, не були виховані по релігійному, і з тієї причини ставали атеїстами і навіть виступали проти Бога, він тим вибачав. Але тим, хто знав про нього, був навчаний Божої правди, а опісля йшов за атеїстичною програмою проти Бога, не вибачав. І розплата за такі дії була суворою. І цей німець. Осмілився виступати проти Бога навіть був випадок, коли він одного разу дозволив собі і у нас на зібранню офіційно від імені Союзу Безбожників повести мову проти Бога. Такого не осмілювалися робити навіть атеїсти з роду безбожників, щоб церкви виступати проти Бога. Вони це робили всюди, тільки не в церкві. Таке не дозволялося навіть Конституцією, а він те зробив. Не проминуло багато часу, Декілька тижнів, і його розбив параліч. Він був абсолютно здоровий, цвітущий чоловік середніх років. Жив у центрі села, виступав у художній самодіяльності, співав, грав на контрабасі в оркестрі. Одним словом, передовий, успішний інтелігент. Нічого не змогли йому допомогти ні лікарі, ні ліки. Через три дні він помер. Все не стало чоловіка. Тільки появився свіжий надмогильний пам'ятник через дорогу від сільської ради, бо там знаходився цвинтар біля православної церкви, на якому поруч сільською радою хоронили комуністів. Коли це відбулося, то найді державні установи сільської ради говорили, що то віруючі з Івангельської церкви прокляли його за те, що він їх в церкві виступав проти Бога. «Ми його не проклинали» то Бог розрахувався з ним за таке зухвальство. Над тим дуже глибоко задумалася і його дружина, теж вчителька. Після того, що сталося, вона приходила до мене додому з цукерками для моїх дітей, просила мене прицементувати керамічний портрет її чоловіка на його пам'ятник на цвинтарі. І як я відчував духом, вона мала інтерес і бажання говорити зі мною відверто про Бога та віру у нього. Дуже акуратно своїм говором симпатизувала мої належності до віри. Для мене то було дивно, такого раніше від неї не можна було дочекатися. Я розумів, що в її серці... Вже було засіяно Боже насіння, тільки тоді вона у більшій формі ще того не могла проявити. А тепер вона вже десь років 7-8 є членом Кам'янської церкви, з якої ми виїхали в Америку. Другий випадок подібного відбувся теж на наших очах, в нашому селі, з наших кам'янських людей. Один молодий чоловік, який не покаявся, вступив у Комуністичну партію і вислужився до голови сільської ради. Спочатку в нього все було дуже вдачним. Кам'янська сільська рада при його керівництві стрімко вийшла у передові, зайняла друге місце по області. Здавалося, що цей керівник нашого величезного села фундаментально утвердився в керівництві селом. І за такі керівні досягнення його перспектива світила йому підвищення по службі, і нічого вже йому не зможе перейти дорогу, щоб перешкодити в тому. А сталося навпаки. Через його дії була засуджена до тюрми одна сестра за те, що в її домі одного вечора зібралися дехто з віруючої молоді, щоб разом з її сином, поспівати і помолитися, тому що її син відходив на військову службу, звідки теж міг потрапити в тюрму за свою віру. Його молоді товариші, товаришки, хотіли підтримати його духовно, увійшли в той дім. За нами, як я проте описував, всюди слідкували, і хтось доніс у сільську раду, що в тому домі є зібрані віруючі. Цей голова Міг те пробачити, щоб не дійшло до суду. На такий збір молодих товаришів у хлопця, який відходив до війська, по-людянному могло бути оправдання. Але він щинив там погром, позаписував всіх присутніх, позабирав пісенники і навіть манітофона з касетою і роздув те діло, що жінку засудили на три роки. І чоловік був невіруючий, і за той час, поки вона була в тюрмі, женився на іншій, і сім'я розпалася. Там же він люто розносився в адрес цих віруючих, особливо на регента хору Микітюка, Щернівців, про якого я опешу нижче. І якби він був з роду безбожників, які не знали про Бога нічого... Можливо, те йому вибуло б ішлося без покарання, але так як він з наших людей і так пішов проти Божого народу, був покараний. Ніхто не знає, за яку причину скоро після того інциденту він був знятий з посади голови сільської ради, пішов на пониження по службі і до всього захворів і довгі роки мав проблеми з здоров'ям і не міг вже працювати навіть на керівних посадах а у своїй старості опам'ятався і покаявся разом зі своєю дружиною. Богосмірний не лишається. Покарав і помилував, і тепер людина прощена йде до спасіння. Ще був випадок у нашому селі, що наш односельчанин стріляв у шар під Христом на шпилю православної церкви. То було після війни, коли в нашій землі запанували безбожники і церква в очах людей була як свідок Божої влади і величі. Всі люди були так навчені, що коли проходили мимо церкви, то скидали капелюхи і хрестилися, хоча там не було все по-івангельськи вірно, але перед безбожниками то було свідчення Боже. А цьому чоловікові захотілося показати, як він влучно стріляє. А той шар під Христом був доброю мішеню для нього. Він прицілився і вистрілив, попав точно в центр того шару. На ньому залишилася дерка від кулі, яка десятки років свідчила людям про ту подію, де людина дозволила собі поглумитися над тим, що нагадувало про Бога. Але нагадувала та дера в тому шарі кожного разу всім про інше. Той, хто стріляв, скоро після того залишився без правої руки. Закладаючи динаміт для взриву в кам'яному кар'єрі, Бог допустив, щоб він помилився і він був травмований. Це взнали всі люди, що його Бог покарав. Ще пригадався мені один випадок про церкву, як люди заступалися за неї, шануючи її.